Kipindi hicho ndiyo harakati hizi zimeanza nini kushamiri nirako kuelezea na kukumbusha watu ya kwamba hii data salafia tunaiona hivi leo huko nyuma imepita katika mikiki mikiki mizito mtasoma tuhuma kama sita hivi au saba ninazosikumbuka ambazo mimi nimezidiriki Kipindi dawa hii inaanza shutuma kwanza kabisa ambayo walituhumiwa madu'a wale wa salafia ni kwamba wanaharamisha shahada Shahada Nanna kabisa tukiwa pale merkez Binte Himia akija mwanafunzi kujiunga anauliza kuna shahada hapa Hakuna shahada msiwezi kusema sehemu kuna nini hakuna shahada kile jambo lilili yumbisha sana watu kwa sababu tayari mifumo ya nyuma kuanzia 2006 kurudi nyuma huko watu walikuwa wanazinkatiwa, wamesoma kwa mujibu wa shahada zao mmoja alikuwa na akili darasani au alikuwa ni zezeta darasani muda wa kuwa na shahada ya thani yeye ni shekha au na shahada ya jamii yeye ni shekha aona shahada ya ni sasa pale sisi hakuna shahada tu basi ni maneno yalipita na watu walizungumza sana lakini kwa kuwa ni mambo ya hawa, ni ya uongo na ni mambo tu ya kuzusha hilo jambo lilipita na ikafikia hatua sasa hivi sasa sisi tusoma Wala mambo ya shahada pia hayana maana. Au yinyi kwenu bado shahada zina maana? Mana ki mimi hapa sina shahada hata moja. Ni nagumboga mimi kwa na shahada ya tahfiz tu basi. Na shahada denye tari kwa api hivi sasa? Shahada kumbe huyu mwanafunzi amemaliza kuhifadhi Quran. Bas ndio anakumbuka shahada ndiyo kwa anayo Mimi. Lakini tumesoma sawa. Allah anijalie tumikuje kila tulichokijua. Na kuna baadhi ya watu sisi ya kwamba huyu amesoma lakini ni mtupu, hamna dodoti. Ana shahada yake ya secondary, ya ana shahada yake ya, ya mtawassita, ana shahada yake ya, ya lakini hamna kitu ndude. Sasa, miongoni mwa mikiki mikiki ya watu salefie leo hii ni kutuhumiwa ya kwamba tunaharamisha watu kuchukua shahada katika masomo ya nini ya nidhamia na watu wasisome katika zle shule za nidhamia haya mambo mimi niko na nimeadhibiti watoto wa hivi hawajui hiyo ni tuhuma ya kwanza. Tuhuma ya pili ambayo kwa sasa pia ishapotea. So ni mambo ya uongo lakini yali yaliteteresha ni suala la kwamba hawa masalafi, wanaharamisha kusoma, si kula. Sasa hivi bado tuhuma hiyo ipo lakini ime imififia kwa kiasi kikubwa kwa sababu Wako wanafunzi wanasoma mavioni na jambo hilo hawali haw, hawaskisi tukilizungumza sehemu yoyote. Sisi mahala popote tunakualigania watu watu wasome dini. Na changamoto katika jamii ni changamoto ya dini. Na tukao tunawaambia Waislamu msheikh wanazungumza ya kwamba Waislamu sio kwa maana hawana wataalamu. Watu alamsi sisi tuko nao hawana dini. Yaani kuna jitu ni jiprofesa lakini halijiku tawaza. Wala halijui kwenda chuoni. Ni dude tu lipo. Sasa huyu hitaaluma yake ya dunia ileokuwa haina faida yoyote kwake ina hasara sawa hata itumie ile kwenye kuitengeneza dini yake kwa hiyo sisi tunawahimiza watu wasome dini wala watu hatuwaambia kwamba waache kusoma sekula wahamie kwenye dini kama ni mwanafunzi kaamua ye mwenyewe kuchukua hayo maamuzi sawa ye, ni ye mwenyewe lakini hakuna mtu hata mmoja anekwambia kusoma shule ni haramu lakini hayo maneno tumeambiwa sana na kweli kuna baada ya wanafunzi waliacha kusoma viewo waliacha kusoma viewo na kusoma dini ukawa ni ugomvi mkubwa kabisa. Lakini kuna wanafunzi waliacha kusoma chuo wakawa ni wanamuziki, ukawa hakuna ugomvi. Wanafunzi kacha kusoma chuo kaingia kwenye kuuza viatu Kariakoo, hakuna ugonvi Kuna wanafunzi kacha kusoma chuo, alifungua kibiashara hakuna ugomvi. Lakini walioacha kusoma chuo kusoma dini ilikuwa ni shughuli kubwa. Kesi mpaka serikalini zimepelekwa kwamba hawa watu watu wasome sekula, eti kusoma sekula ni haramu. Kwa kuwa na shehe zetu walisimama katika haki. Wale nene vile vile, tafilele watu wasome nini? Na ndio jambo la Na mpaka Nampaka leo watu wasome dini. Kusoma dini. Hakuzuii wewe kujifunza kuendesha gari. Hakuzuiyakuwa ni nifundi ujenzi. Hakuzuii wewe kuwa ni fundi Fanya shughuli zako za kidunia lakini lazima ujue dini yako. Ujue kusoma Qur'ani. Ujue kuswali, ujue kutawadha. Ujue mambo ya ndoa. Alhamdulillah safari ilikuwa ni ngumu na watu wamepata shida watu wamepelekewa mapolisi watu wamepelekewa wachunguzi kuna watu walikuelewa kuchunguza je huyu ni kweli anakataza watu wa sasome shule nataka msimini, kama tumsikia kizungumza hayo mambo mnakumbuka hivi ah mkumbuki Tina, tulipotoka katika mambo ambayo haydaki kusahulika ni fitna zilizopitata za watu wa takfiri fitna hizi zilipitia da'atu salafiyah ikawa kuna vita kubwa baina ya salafiyun na hao ashabu aljihadi wa takfiri nakumbuka ilikuwa ni miaka mbili, mbili na kumi, 11 12 pale watu wa takfiri sana Tanzania na mshekhi walitishiwa sana kuwawa. lakini hawakurudi nyuma walipambana wakabadilisha haki na wale matakfiri na wenyewe pia wakapambana wakatetea takfiri wao lakini hali imekwenda mpaka mnakumbuka nyinyi hawa watu watakfire hawa walipelekea kurushwa kwa bomu, si ndio? Maeneo ya Darajani pale, mpaka mmoja katika wanafunzi wetu au wanafunzi wetu akawa amefariki. Yote lilikuwa ni wadua nini ile? Watu Salafia. Na katika tukio ambalo liliifanya watu Salafia serikali ikaitambua ni tukio lile sasa wakati mwingine ni sikatokee msiba ndio faraja kwenu so baada ya faris says walini haina anataka kuua wenzao kuntatisunni ni mtwafatilie kwanza ehe yoni mta kuua wenzenu haya na yoni mta kuua na wenzenu kwa nini unataka kuadhura sisi bado tunafanya hivi a, a, kumbe ndio maana hivi sasa wale serikali heibd shida kwaje Senegal haijui sana fi ni nani wala I'm ni nani serikali inajua vizuri kwamba yule pale analingania dini huyo yuko kwenye mrajwa kutafuta serikali inajua inawacha tu basi kila mtu adelee Wat na shughuli zake hani mapito ambayo da'wa imepita watu wa sasa hivi alhamdulillah serikali ilipambana na yeye kwa njia yake na mshekh na wenyewe walipambana kwa njia zao kwa kiasi kikubwa fikra takfiri Tanzania imekufa ipo kwa baadhi ya watu wachache wachache lakini ile fitna ile fikra ya takfiri na jihad kwa sehemu kubwa katika nchi ya Tanzania imekufa kisa aliipambana kuondoa fikra hizi ni hawa mshekh anaetu Nasiidhani, sidhani. Mimi ninawaambia watu, sidhani. Lau kama ma shekhi wasinge simama mazubuti kabisa, upambane na fikra zile sithani, kama situngesalimika na zile fikra. Sisi vijana, tungesalimika kweli? vijana so, wenzetu wameingia katika fikra hizo. Wengine tumesoma nao wameingia kwenye fikra hizo kwa hiyo hayo ni mapitu ambayo tunatakiwa sisi tu yakumbuke katika fitina ambazo zimetupitia sisi ni fitna ya uhajawira ni fitna ya uhajawira ambayo kwa sasa pia alhamdulillah kama vile imekufa na yeye samu fitna hajabira ili tuathiri sana sisi kwa sisi sababu ni kundi ambalo tulikuwa nalo pamoja yani fitina ilitokea huko wale sio fitina ya hap fitina ilitokea huko lakini ikaja Tanzania na ikaathiri Tanzania na athari yake ilikuwa ni kubwa sana mimi katika fitina ambazo ni nasema kwamba daatu salafia ilitetereka kwa sababu ni fitna ambazo zimetokea ndani yetu sisi wenyewe ni mbili na fitna ya watu mrologoro bas ili sana na alhamdulillah kila fitina inapokuja wanasaidia kutuliza fitna na kutoa miongozo. Wat Hili jambu watu tusisemeye hivi, hii ni jambo watu waliache. Waliwote waliosikiliza nasaha zama zama, zama, zama, zama shekhi na na viongozi wetu na mausyadi wetu na walimu wetu walisadimika. Fitna hajayo raika ingia, ikawachota wale wachoto akaenda, sawa? Na sisi Allah akajalia tukatumia Na vita ni nyingine ambayo ili dote zaidi ya miaka mitano na Tanzania nzima ya muruguro lakini ili tikisa allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwa fadhila zake na rehema zake lile jambo likaisha na yote kote niliiandika yote. Kuanzia mzoepo kama. Vile sauti zile nilizopata messages yasi nini. Na nikaji nmedhamiria kutoa kitabu. Kile kitabu launi ningekitoa basi ile fitness ingeshia mpaka leo. Sawa kuna mambo mwele ndani. Sisi tumielezea. Wewe ukiambiwa basi wewe usikaa kwa fulani, wale usikusikiza fulani. Nani libo nimezhamiri kile kitabu mimi kukitoa ili watu wajue wa yale yanayojiri lakini al-qadiriyat jambo likali imekwisha sawa na kile kitabu ilikaa nimekisohia lakini niko nacho niko nacho mpaka wale kwa sababu hii dunia jinsi linavyo huwa haitulii sehemu moja wakati wote wa mambo nisa yakabadilika sasa yakibadilika sema ehe hawa wale wale Ule tusumbua miaka nyuma iliyopita na ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana wa kusoma historia za watu na kudhibiti historia na kukumbuka tulipotoka kiasi huyo unaweza ukakaa mahala ugamsikia mtu anazungumza ukasema huyu ndu yule karudi tena sasa akirudi tena katika sura fulani wewe anakuwa hakusumbui sababu wamjua. Wale ambao hawamjui sasa wale ndiyo anawashughulisha. Mneelewe laki. Wewe baada ya yeno mwayajua au mmediliki na uenda baadaye hani yajui kabisa sababu wewe na kipindi hicho e, mambo haya yanatokea wewe ndo na miaka mitano, wengine ndio na miaka saba wengine kwenye dini hampo mpuku kwenye mavyuma huko kwenye mitaro ya maji huko mipo kuna shughuli zenu huko sahiifisas amnakuja hamjui watu walitoka wapi usikamparamia mtu yoyote tu amparamia wewe lakini hujui huyu mtu ametoka wapi hujui huyu mtu jambo amenitoa wapi sasa baada ya kutoa maelezo mafupi tena kwa dondodo dondotu tulipotoka na hali ambazo tulikuwa nazo huko nyuma sisi hakuna hatuna budi kuendelea kumshukuru Allah kwa hali ambayo tuko nayo hivi sasa hapa tazungumza jambo moja tu kwa hali tulikuwa nayo hivi sasa hali ya da'wa mimi Katika hii nchi ya Tanzania nimetembea mikoa mingi sana nakumbuka mikoa ambayo sijafika mpaka hivi sasa ni songea ruvuma huko chao sijafika lakini hii mikoa ya kanda ya kati kaskazini kanda ya ziwa yote mimi nishatembea Mwenye hamtembeeyage watu wa hamtembei sana. Kuna watu humu ndani wa mezaliwa Zanzibar wakapata balige hapa hapa Zanzibar. Wakaoa hapa hapa. Wakazaa watoto. Na sasa hivi ni watu wazima hapa hapa. Hajaiki kuvuka ile maji pale. Hajaivuka kwenda Dar es Salaam wala kwenda Pemba. Yuko hapa, hapa wewe akili yako lazima fupi. Buni watu wala hujui nema za Allah Subhanahu wa Ta'ala katika huu Kutembea kuna neema kubwa. Huwezi kwenda mkoa wowote hivi sasa Tanzania ispokuwa utakuta kuna msikiti wa masalafi upo. Mkoa na unaujua wewe jambo ambalo miaka 10 halikuepo sikwambii miaka tano hali halikuepo na hivi tunavozidi kwenda kila siku vile vituo vinaongezeka hii ni nema kubwa sana na ndio maana huwa tunawaambia na na masufi sio kwa maana hawajui masufi wanajua na wanaumia sana katika vitu ambavyo Vina waumiza sana ni kuona kasi ya da'atu salafia inaenea kwa kasi kubwa kwenye kila sekta katika jamii. Kwa sababu hivi sasa mpaka maboda boda kuna masalafi wamo. Mafundi ujenzi wamo. madaktari, polisi, Wanajeshi. jeshi, serikalini kullo usiseme. Siku moja mimi Dar es Salaam nimekaa msikiti wa msitu uko posta pale. Sindio? Msikiti wa Ngazija uko posta pale. pale kuna mtu Ule Isha akaja mtu mmoja amempiga suti. Yhu ni mtu wa ofisi mtu wa wizara au mtu wa sekta fulani ya serikali. Amesikilia kwa sauti kubwa mmoja katika ya wa kisalaf. Hayanteweza mwenye taratibu. Mika sema alhamdulillah. imepenya bila kutumia wa bunduki. Wala bila kutumia Sa, huyu huyu mfanyakazi ya nikimwangalia wewe hana hana muonekano kwamba huyu ni mtu lakini amechukua simi yake mwenyewe anamsikiliza mmoja katika ya maheshhi kwa sauti kubwa anamsikiliza hivi jasamasufi jembo linawachukiza sana na hisbi ya halfa nini inawachukiza sana wanafikiria wafanye nini waweze kusudia hawezi kuzuia wala ukali hal kafir kuzuia fakana kama allah liwe hata msheikh wakiarab wanaotembea katika nchi mbalimbali wakija Tanzania wanazungumza uwezi kwamba katika nchi za afrika hakuna nchi ambayo da'wa salafia imekubaliwa kwa nguvu zote isipokuwa Tanzania hakuna na hatuna serikali wala hatuna kampuni wala hakuna chama cha uhamasishaji hakuna na nikiangalia mimi miaka thalathini ijayo Tanzania idakuwa ni nchi ya kiselefi Umetaka ndo hivyo huku taka ndo hivyo Miaka 30 ijayo Tanzania ni nchi ya kisalafi duniani Hatuna dola tutakuwa basi Tena huenda ta raisi wa miaka 30 ijayo akapia nini salafi Kwa sababu ukitaka kulijua hilo angalia kasi ya vijana wa vio viku ambao ndio watumishi wa serikali watarajiwa na ndio viongozi wa serikali watarajiwa na ndio wataalamu wa serikali watarajiwa angalia kasi ya vijana wa vioviku namna walivyokubali da'atu salafia leo ni chuki kikuu gani Tanzania hii hakuna kambi ya da'atu salafia chuki muge gani bali kuna vioviku kwamba chuo kizima hizbi hana nafasi Wala sufia na nafas. Viko hivyo hivyo. Vipo. Sasa Odanania kwamba wale wanafunzi wale wanapoingia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa tatu au mwaka wa nne. Wakitoka pale wanaingia katika wizara, katika ata sisi mbalimbali za kiserikali. Wanakunda kuwa ni wafanyakazi kule wale ni vijana wa miaka 24 25 ambao hawa vijana wa miaka 24 25 hawa tukizungumza miaka 30 ijayo ni watu wazima ni watu wazima wana miaka 50 mshaelewa wana miaka 40 wewe utamfanyia fitina gani asheria akakuelewa hakuna sasa sikwambii wafanya kazi wa kiserikali ambao hivi sasa wa kiserikalini ambao dato zao selfie tayari Kwa hiyo ukiangalia zile sekta za kiserikali, wizara zote. Umeshaelewa? sisi zote. Sisi tumo. Lakini ansari hawamo. Wala masufi hakuna. Na ndio maana kuna baadhi ya viongozi na wa Kisufi na waki oki wanasema hawa masala fi hawa wana shule hangana shule hapa Tanzania sawa so, mbona wamejia sana huku na sisi tuna mashule sawa so, tuna mashule tukunayo ya kwanzia nasari primary mpaka secondary tunayo mbona sasa hatuna watu ndo mmoja akamwambia wale zake hivi nyinyi kazi yenu kula hamfikiri kulea lakini wale wenzenu wale wale wenzenu wale ukienda hospitalini wamo ukienda jeshini wamo ukienda polisi wamo si ukienda wizara ya maji huko wamo kila mahala wamo akamwambia wewe na tabungeni pia wamo hatujui tu Tukisana, tukisema tukijisema kama wao kwa maana wao watu ambao tayari wameshaelewa inakuwa hawawezi kuwacha nyadhifa walizokuwa nazo sawa? Ima kutokana na mazingira ya kikazi au kulingana na usalama wao. Hii ni nema Hii ni nema kubwa sana. Lakini kwa upande tukiacha na upande huo wa kiserikali na upande wa kidunia tuje katika upande wa mtaani mtaani sasa. Angalia zile madrasa ambazo sisi dikochini yetu ambazo tuna mamlaka nazo zile madrasa tutulizokuwa nazo misikiti tulionayo